Stämmer så korrekt We are att det är familjen. Ja, stämmer. Vi kan bara var ha här rika spela spela ägg och spela ägg <laughs> spelar ägg, och spelar ägg. Liksom. ägg är ju såna som man alltså en shaker annars man ja. har vi inget ja. för shaker ja. men, men har du man, ätit man, upp alla man kan båtar. Ja. Ja. man kan shakea ja vänta vet du att... jag hade en gång en båt men det är varför länge Ja nu kör vi vidare Det vet du vad det är <laughs> vet du inte jo, vad det är ja. Nej. <laughs> ja, men ja, du ju men har äh, det har hänt någonting något speciellt den senaste vi var en kurs nu. Ja, det är lite, det är lite spännande. Jag har en shaker med, med två grejer. Shakira, Shakira. Rickard är så jävla jobbig idag. Han är, han är lite kaxi idag, dress, ja. Tror jag. Han, han, han har kommit i tonål. Lite tonål <coughs> jag vill stått. säga till mitt försvar att jag gick och la mig klockan tre och gick upp vid halv åtta. Då måste varför fick du, du så? ta? Ja, för att jag satt med skolarbete. Nu tar jag den. Jag kaffe. satt med skolarbete eh, fram till klockan tre. Var ska jag stå, Matte? Nej, du, du var, du var, det distade så du fick backa lite. Uh. Vilket avsnitt det, detta kommer att bli. Ja. Nej, jag har en sak att prata om. Ja. Kör. No, sure. Det finns ju en ny app som ni vet. Nej. Nej. Nej. Hej. Vi vet inte det. Nej. Vi, heter du. Som heter mm. Once. Gullan är här med oss. Ja. Vi, <laughs> vi har fått en, Nej, det är bara en random. Vi, vi, har, vi, har fått <laughs> en, vi har fått en kusin med i programmet. Åh ja, fan vad läm. Åh oh, gud. Vad ja. Du får presentera din kusin. du får tänka, nu finns vi på iTunes jag och Acast. Jag och... heter Leisa. Det är faktiskt jag som heter Leisa. Ingen annan som får heta det. Det är faktiskt bara jag. Jag heter Bosse <laughs> <laughs> Jag heter. <laughs> Okej, okay, flygande. Äg. I like this. Uh, jag heter Gullan. Hej. Hej, välkommen Hur är hey. kallad Gullan. Hur gammal är du Gullan? Gullan. Hur gammal är du? Jag är 21 år gammal. Okej. Okay. Från Stockholm. Är du verkligen från Stockholm? Ja, enligt Rickard tror jag inte från Stockholm. Ja. Han är från Söderort och jag är från Norrort. Så det är en, det är söderort, är det söder? eller vad, vad är Var sa du att du var ifrån? Norrort. Upplands Väsby är väl inte Norrort? Det ja, låter det som att ni är med i Bullerbyn ja. eller någonting. Ja. Norrott och söderott. <laughs> så ja. Ja, välkommen. Där, jag går, går tillsammans med dessa nissar. Ja. Och du har välkommen in i familjen nu. Jag kommer inte vara stora varma familjer. Mm, du kan hoppa ut genom rytan. Så yes! James Bond och bara hoppa ut så. Men kör då app. ja, Appen. Den heter Once Och så har den en groda Som Bill så här heter den Once upon a för... time Är det därför? Kan det kanske vara Jag mm. kan man inte hitta någon. sin drömprins Så grejen är så här Så får man en, så får man, man får en match om dagen har jag Det jag har fått, är en datingapp alltså Nu har jag fått en tjej här 19 år Har jag, jag har vi, fått här idag Varför ja, får inte du en mycket match från Det är så Så kommer man in så Varför det... betalar du för det här så? Nej nej nej Det är det som är grejen Man får ju matcharna gratis Vill man då skriva till henne Nu kan vi prova här Skriva här Vi ska skriva här Hej skriver jag. Hej. <skratt> ska ska du hej. Ska du bara skriva hej. hej. Måste man skriva ja. Någon. Man ska skriva om man ska skriva fem meddelanden den så kostar det 109 kronor. Oh, vad? Vad? Vi ser ni kan jag kan läsa. Det kan få se. Läs prislistan där när du har den. Ska man behöva betala? Nu försvann det. Nu klickar han på annat här. Nu trycker jag på godkänn här att du betalar nästa. Vaskar, jag vaskar mitt liv, ja. Varför skulle någon vilja betala nej, det är det. när det finns gratis? För, för det är, den där gången inte går, alltså man får skriva gratis till varandra. Den har båda gillar varandra. Men man kan typ såhär, få uppmärksamhet Jaha. innan. Det fan var sorgligt. Men det, det, fin, fan. det finns ju på Tinder också, man den här Superlike eller vad det Och sen det, ja. sen, sen, det, är som, det är som jag tycker är lite som ska man, matchningskvalitet. Så man kan sitta och rata folk också. Ja, men stjärnor har man mycket man gillar dem. Till. Det är som snyggast.se för sen, ja. Ja. Av, kommer J ja. Mig och, och, och för, ja, man tänker på många fullstjärnor Efter ett tag I alla fall brukar det bli Men du fullstjärnor på alla sidor <laughs> <sätt? laughs> Nej, ne, det är bara för att visa er Eller, så, så uh -huh. basically mm. Om man har dåligt självförtroende Kolla. så är det där så perfekt du, Och så bara, köp då en sån krona För 109 kronor så kan du skicka till henne direkt Så det är bara för att tjäna pengar Men oj, <där> det var inte så konstigt Jag har lyckats Su min röst. Vad heter hon där? Det kanske inte ska vara att ha med podden Hon heter Emma Ja, är hon från Jönköping Jag ska se hon är... Nu vet ju alla vem hon är. Nej, hon är från Halmstad. Uh -huh. <laughs> Halmstad, ah, ja Emma i <laughs> Halmstad. Nu kommer vi. Okej, okay, det är ingen Passa. som kommer att använda den där appen. Nej, nej, alltså nej fan är meningen? Nej, man... nej, men jag tyckte bara för att det blev lite konstigt för det som blev det roliga med typ Tinder det är typ gratis alltså att det blir ju Det är väl gratis. Ja, ja det du är gratis. kan köpa premium och så vidare ja, men här. Här kostar ju allting typ. Alltså, du kan köpa dig pengar för att typ synas mer och så vidare. Vet alltså. du varför den heter Once? Nej? För att man kommer att använda den Once Oh. Oh, yeah. oh. Bam på den, på den. <här> Jag, <en> <här> jag fixar det. Menas saker Ja. Nu gjorde Mattias något. Vad gjorde förtungade. du nu? Jag försöker fixa för applåder Jaha. Men man kan, inte, man kan inte klicka längre på Inglar Jag tycker att applåder används alldeles för mycket. För mycket? Ja. Oh. Man måste ju vara jag glad. Är med. <laughs> <Blir man ledsen laughs> om läser inte monitorn. Det är lite längre nu. Mm. Ska jag höja bordet? Ska jag jag kan stå <laughs> här. Hej, nej. Nej, det, det, det står ju här och hänger. Nej, det kommer <laughs> alltså, Jag måste säga det kommer komma upp en bild sen på Facebook-sidan nästan när ni står hänga där. Vänta, <laughs> vänta, bättre. Vad gjorde du nu? Så. Oj, och sen Indiana Jones. Ja, och det var ju länge sedan man såg som Ford Bland tal om det. Det var väl inte alls. Han var ju med Star Wars för ett och ett halvt år sedan. Spoiler, eller I Star Wars. Ja. ja, men det var väl ett tag sedan, ett och ett halvt då. Man kände fan. Nu borde man ha sett Star Wars. Om man har, om man har eh, varit känd sedan 70-talet. Nej, för mig. Är han är med Jones än han i än Jones sedan i han fan. Eh, han Solo. Mm. Hans Hans, <laughs> Sol Hans solo. Men det är ju, solo. Jag <laughs> är Hans solo. Hans solo, Han. <laughs> Han solo. <laughs> Han. Han. <laughs> Jag har inte sett nya Star Wars. Jag har inte sett en enda. <laughs> Inget som jag pratar om. Star Wars. För är det sägt man måste se det. Alltså, med ja. senaste meningen är du Rogue One eller Force Awakens? Force har inte en enda. Inte de här gamla heller. Mm. Ja, mm. Men de gamla är helt okej. Men de är lite roliga för det är lite tjusning i dem. Alltså... Ja visst är det det. <laughs> Prinsess Leia kommer där. <laughs> <Prinsesslia. laughs> vad översätter du allt? Men vet ju, vad heter hon annars? Prinsess Leia. Leia. Ja, men, jag, har du... ja, okay. Leia men när man läser det på en svensk text så blir det ju Leia. Jag kan en liten, liten hint om ni inte det. Det är incest i Ja, är det inte så att de, det är syskonpar som är... Ja, det är tvillingar. Ja, exakt. Mm, och de du, det här visste utan att ha sett. Man behöver inte mm. se. Nej. Ja, man behöver ju nej, men man behöver inte se hela rederiet heller. Nej. <laughs> eller ja. Där är det inte så mycket syskonincest faktiskt. nej det är, det är, är det någon incest? Nej. Inte i rederiet Jo! Det är det ju för fan Victor och hans uh, systerdotter. Ja. Mm -hmm. uh -huh. visst är det det när jag är tid då så får man ju sån in incest. Ja, det är det. Äh, det är tvillinghår. Skilda värden. Jo, skilda värden. där. Som är att de träffas här typ inser uh, att de Daniel är. och fan heter Men vilken serie är det där? Det fascinerar mig. Hur många timmar har du lagt på såna serier? Jätte många. jättemånga. Hur många? Alltså är många. Jag kan inte ens. Tänk då ett avsnitt brukar de vara 40 minuter. Åh, ja. oh, är kan det så långt? Ja, så mm. kan vi tänka att uh, Rederiet var ju över 200 avsnitt. Mm. Skilda värdare är också 500 avsnitt. Rederiet Värdar är 12 säsonger Ja, ja. och Vil Tre Kronor är, är, är också typ 200 avsnitt. Men vilka är det som är typ 390 <skratt> avsnitt? Prosit. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja, vilken är det som är allra längst av de svenska? Skilda värdare är typ mm. 500 världar. avsnitt. Ja, just det, så. De gick ja. över till 20 minuter mm, avsnitt mm. Ja, det är lite fusk. Ja. Då delar de ju upp avsnittet i två. Ja, jag har inte sett klart skylla världen än. Nej, ja, jag förstår det. Mm. Mm. Prosit. Prosit! Tack! Matti, kan du höja mina höjlor? Nej, jag är Men Många timmar gulden har jag lagt för det. Mm. Hur, hur Fan, kom okay. vi över till det här? Jo, du spelade en, en liten whip. Ja, precis. Uh, okay. Han, solo. Han solo! Han solo, Nej, men, men är... har ni sett det? Det ska komma en ny sång av Brony. Ja, det såg jag. Jag har inte ja. sett någon av de andra precis. sångarna, men... Eh, ändå. Men ja, hallå, hade... i nästa vecka kommer ju Prison Break nya säsongen. Oh. Ja, jag är inte hype på den faktiskt. Jag har oh, inte sett se. Prison Break. Inte jag heller. Men hallå. Mm. Det blir så jävla utsjå. Man alltså, måste det... ju faktiskt se det. Ska vi veta vad det kommer handla om? Ja. Ska vi, vi kan ju spoila lite då. Ja, alltså det, det, hela serien går ut på att en persons brorsa hamnar i fängelse för något han inte har gjort. Mm. Den här huvudpersonen ska ta sig in i fängelset och rädda honom. Och sen kommer de ut, och det händer en massa grejer. De hamnar i fängelse Det har vi pratat om ja, ja, det, det. Ja, det, är lite det är ju liksom det som händer i slutet, slutet det är ju att personen Marcus Schofield dör. Ja, och det var men så sorgligt. Är det han gamla? Inte gamla, men gamla. Nej, det är den, den, unga Nej den yngre. Den smyge, han med tatueringarna. Som, ja. ja. som han dock Då bort. Han har lasrat bort dem. Han lasrat bort mm, dem. Mycket. Men ja, det handlar alltså om att han dör han, i slutet ja. av den här första serien. Men sen nu visar han, han bara suttit han. fängslad mm. i en fängelse, fängelse i Sibirien. Nej, det var ja, typ i Irak. Ja, ja skitsamma. Han sitter i och fängelse i en distant foreign country. Och det går helt enkelt på att de ska rädda honom från fängelse att ge sig. Oh, så, så det är exakt spännande. samma grej, att det ombyttar roller Ja, och att han lever. Men han har ju blivit gammal nu. Han, ja, han är inte lika snygg. Som han jo, är. Ja. Ja, på tal om serien. Ja, de var ja, ja. sexuell. Jag, jag vill bara lyfta en serien. Det var tack vare Kajsa som jag kommer att tänka på denna igen. Men jag vill lyfta en Inte! Serie. Du säger inte det jag tror att du kommer säga. Starker mig. man. Ja. Nej. Ah, Okej, okay, det var den. Jag trodde du skulle är säga Berre ber Carlshalm. <laughs> Nej, men Starke Man. Jag har lite sett den. Det råkar en bra serie nu. Där ska komma en ny säsong. Vad är det två veckor? Är det så? Ja, men ja, Berre Carlshalm, där pratar vi ju faktiskt om att Gullan var den enda som hade sett den, förutom nu när Mattias. Ja. Du tycker också den är bra? Jag den är bra. Ja, det, jag gillar med, det jag måste säga är att jag gillar med serien. Det är, jag, jag fattar ju att de har ju liksom rekonstruerat efter och kopplat kopplingar, det fattar jag ju också. Men det är det som jag tycker är det roliga med serien, att man för att liksom det hänger ihop med själva Breaking Bad. Mm. Ja, det är så annorlunda serier det samtidigt. Det är, inte, ja, ja, ja. det är inte Breaking Bad utan det är typ en lite mer komedi. Men att de, ja, de, ja. Men de ändå har gjort sanningen och att ändå hänger ihop. Det hänger ihop på ja, alltså, många Det är grejer. samma värld. Till samma bara som karaktär. en så enkel grej som att det är par par som som ligger i öknen när han går förbi Saul. Ja. Och sen så ser det är samma byxor som Ward tappar i början av Breaking Bad. Exakt. Alltså det är bara som en sån grej egentligen. Det är så mycket små petitesser liksom. Jag tycker dock det är ganska billigt. Alltså det är ett billig ja, ja. grej att göra. Ja, ja. Alltså, alltså det är så här, i... bara att slänga in referenser mm. till Breaking Bad för att göra någonting som kommer hypas. Men sen här, vet han Brian Cranes. Brian Brian oh. Cranes han är ju typ med den också. Han går ju tillbaka och har hatten hängat. Han, han har inte varit grej. med en enda gång. Jo, enligt min app när de typ såhär, när folk på alltså din app säger det men gullan som har sett hela tiden säger att han inte är med. Ja, men, ja, men det är bara det är bara var folk typ så här sitter och tittar ringer dem in och zoomar in ni vet Han inte. blir inte Heisenberg förrän typ alltså nej, han, nej. vad heter han? Eh, Saldo eller han, heter Jimmy. Jimmy McGill, ja. Ja, han är inte Jimmy. Jimmy McGill Han har inte fortfarande inte blir med Saldo. Men han, vet, det, när han är du vet han är på kaféet och det så, vet, så går han in alltså, han kan ju vara med. Då. Han bor ju i samma by eller vad det heter. Så. Men stad, gör han, alltså. han verkligen det? Det är, alltså, det är bara vad, jag har tatt, vad folk sitter och chattar om på programmet. Men kan du titta på serien istället och hänga med? Ja det gör vad som jag. Är. Istället för att sitta och titta på Nej, en men, app där När du har sett programmet så trycker du att du har sett det. Då kommer du upp feed. Vad folk har diskuterat om programmet. For Water har ju hår i början. Är det, ja, det det, vad är det där för? Aha, vad är det för? Jag tycker det var jättespännande. TV-show. Jag ska se vad den heter. Skriver man in vilka, vilka serier man har sett då? Nej det är inte. För jag har inte hört talas om den här. Gud den låter jätterolig. TV-showtime. är det. Den ska jag ta ner. Jaha. Skriver man in Den då vilka serie man tittar på? Så jag kan se här att jag har lagt fyra ja. månader och 20 dagar och 14 ja, okay. timmar. Och lagt. Då kan vi kolla hur mycket jag har kollat på det. Då? Du måste, du måste ju fylla i, all, i allt jag tittar på. Oh, Nej men oh, fan gud, vad det... rolig app för jag som alltid vill nöra ner mm. mig när jag kollar på någonting. Ja eller du går och till en DDB och sånt typ film här på YouTube också. TV Showtime. TV. Ja, alltså det finns ju det finns det ju YouTube massor också. på YouTube men så här ja, med alltså såhär som liksom fixar mm, sånt där som uh. går igenom massa konspirationer och mäcker sånt där. Till om jag tittar på ja, är två tittar på Magiver går till exempel kan ja, man få 94 97 och står där typ kommentarer kan man gilla och diskutera My och sånt där. Men ja det kan ha varit jag som visar det. Jag använder bara den. Nu vill du typ äran här. Jag visste att den den jag har bara använt den för att se när så, när serier när de släpper ja. avsnitt. Nej det är också, men det kan prenumerera. Men på. Det, det, det använder jag jättemycket för att det är ju bara när de släpper i Amerika så sen måste man ändå ladda ner dem Hur fan dem vet mobilen att jag kollar på Criminal Minds? Recommend for you. Prata om det till exempel när du kommer över oss your friend. Mycket använder den. Yes, jag har I kopplat do. det till min Facebook. Ja, det. det Så snabbt. det är väldigt många praktiska funktioner med att ha den här appen. För till exempel som nu då, vissa ser Global TV4 kan. till exempel, då kommer den släpps på TV4 2100 liksom. Ja, men vad kul. Alltså det typ är ju världs bästa app där. Vad heter det? Ska Rebecca Martinsson. Martin. Nej. Ja. <laughs> <laughs> jag har kollar du kollat, på senaste med Rebecca. Nej, jag har, jag har visat två avsnitt så sparar jag lägget. Nej, men jag Vem, tycker att de Rebecca? avslutar lite konstigt Nej, jag varje jag gång. Ja, har jag sagt sluta. Ja, mm. för sluta. Vad sen, är det för serien ni tittar på nu? Sen nu. har vi Rang. Rang är skyttbra. Ja, det är det. Det är Seamours jag är nästan till dem. Nej, jag just nu kollar jag mycket på uh, Grace and Frankie jag började jag kolla på på Netflix. Okej. Okay. Och uh, American Horror Story. Nej, den har, den nu. Man har gått avslängen. Mm. Mm. Nu är det inne på freak show. Mm. Nu, den här säsongen mm. är riktigt bra. Vad före säsong med Lady Gaga? Är det... Nej, det är, är det nästa med? säsong. Nästa. Det, Aha, Hotel. har du varit, varit med? Nej, ja, alltså jag ligger ju efter. Jag är på ah, säsong fyra. Okay, okay, jag är på säsong okay. fyra jag får, freak show. Jag hur får många vill... säsonger har du gått? Sex tror jag. Nej, väl mer tror jag. Jag, jag får väl ge dig en tillrikad. att jag tittar på Parks och. Uh, Park Det är jättebra. Det får jag väl dig också. Den är. Jag klämde typ så att tio avsnitt. Typ så på gången så. Den är uh. fantastisk. Fast man orkar, 10 avsnittet är till max, så orkar man inte mer. Alltså, Men den är, den är och... lite i mer... i sista säsongen. Sista säsongen var inte alls bra. Ja, den är historiska uh, serier. Alltså typ Rome, Game of Thrones. Ja, ah, nej, det här är lite, det är, jag håller på att kolla en serie nu som heter Man in the High Castle. Och det är en, det är en, mm. en, liksom hur det skulle ha varit om nazisterna vann. Åh oh, kul den är under, liksom, Det här är, the, den är Allt baseras under 60-talet ja. Och då ifall Japan Och Tyskland hade vunnit Så USA är delat på mitten Med Japan som har västra sidan Och Tyskland har högra sidan Östra sidan ja, Vad intressant Vad heter den så du? Man in the high castle, the high ja. castle Det är två Japan. säsonger den så den ja. går på Amazon Prime Men ni, ni ska ah, få okay. ett tips från titta på Onsar och fät och och mutter den ja, gott. den pratar ju vi om. Den, den är så sjukt bra. Alltså, den är så välgjord. Det är, det är om som en, fem kompisar, tror jag, det är, som ska gå ut i kriget. Det är två tjejer och tre killar. Så är de då typ, ja, hon är men är det inte och... krigets unga hjärtan heter den? Var på, på svenska, svenska. Ja. ja. Den är så sjukt bra. Jag, jag har sett den två mm. gånger. Och, och så det är det väl en, killa, en av killarna är väl jude? Eller är det kanske han är, är jude, ja, för han lyssnar på som någon kallar judemusik. Sådana men det är inte jätte, de väl jätte. Ja. Annars om man vill swing. se världens bästa andra världskrigets serie är ju fortfarande Band of Brothers. Det kommer jag ja. Det är den så bra. Den, den är, så är så bra, bra. alltså. Oh, ja men det är Steven Spielberg och Tom Hanks som har producerat. Ja det vet jag. Han står nu med. Den. Tom Hanks har ni med Colin Hanks ja. Ja. Han med. Han, han... gjorde väl sin första Ja han är med där Det, det, det, det, typ det är som det folk <laughs> vet Det är massor av alltså som nu är väldigt stora som är med mm. i den där ja, men det Jag tänkte det se faktisk... det väl. Nej det finns inte på Netflix Det fanns på Netflix mm. Nej den finns inte på Netflix mm. det är, Men det är HBO Ja yeah. men sweet På tal om HBO Game of Thrones Snart oh. när mm. är det De har bytt datum 16 oh, okay. Har ni ja. sett trailern? Den kom igår ju Fy fan vad var den var bra Ja. ja det var en liten eh, promo, typ Men jag vet inte Jag, jag förväntar mig lite mer Kanske traden skulle visa något mer Nej men... nej nej Du ska inte visa ett skit Vet du spoiler ser ni Jag vet Förra, förra, förra trailern så Hade de visat att jag vet inte, hur, hur långt har ni kollat ja, jag, jag har sett allt, allt Kollande okay. Okej, då hade de visat att Jon Snow inte var död. Mm. i en trailer Och då yes, var det så här, yes. men det är ju lite dumt. Det ju hela ja, ja, det. Ma liksom. man fick se honom rida på en häst mm. och det var så här. Wah! Men hur tänkte de då egentligen? Mm. det var ju en så, det var typ en halv sekund, men det var så här tillräckligt. Var, men i alla fall la de in från början. För det var en extrem cool scen. <laughs> nej, just det, jag, för jag kommer mm. ihåg jag såg nämligen en bild eh, direkt när den säsongen var slut. Är det? det? är sjätte sjunde säsongen som kommer ja, När femte säsongen var slut så släpptes det bilder som skulle så här sista bilden av det sista ja. framen, när han öppnar ögonen igen så, så är det ju inte egentligen men det var ju jättemånga som har läst böckerna för då, böckerna hade ju kommit så långt ja som spoilade det direkt och gjorde photoshopbilder där han har öppnat ögonen mm. när han ligger där kniv när han är död. Mm. Sista framen. Men man fast förstår ju då, eh, att han ja, skulle ja, vakna. Fast han har var ju öppna konstant. Alltså, den ser är väl den där man minst kan förutsäga i och med att det var hela huvudpersonen. Alltså det var det hela det grejen handlade om. Men får jag då säga då, då, ska vi lista hur många huvudpersoner jo, i den scenen det är som tänk, Ja, det är sant. Äh, Ned Stark. Ja, Robb Stark. Kan vi inte ta Stark-familjen bara och sen säga vilka som lever där? Sansa Stark aria All Snow, den liten bastard. Typ. Mm. Han, han, bastard. Snow är halvstar. KINGENEN Ja. Det är den bästa scenen. Jag vet, jag kom, jag vet inte vilken säsong det är från, men det är när Jon Snow står. Du vet, han står med sitt svar och kommer alla hästar Ja, det är han. den senaste säsongen. Det är avsnittet nio ja, som det, ser man, sjukast avsnittet. Om man ser så så så så reklam för och sånt så är det alltid den de visar om mm. sina serier. För att någon de står så, det är så sjuk serier. Eller, det, är det är The Final Bad med Ramsey där. Jag tycker det var så himla tråkigt när Jeffrey dog. Oh, Nej jag hatar han. Geoffrey, Fy fan, oh, fan vad jag hatar han. Jag ja, ja men det var ju han gjorde ju alltså det var ju så jävla roligt ja, att ja. se honom. Det, det Jag tycker var. dock Ramsey borde upp det. vad heter det? bättre ja. som... ni vet när han satt i fängelse. Vad var han hette? Kungamördaren vad han heter. Eh, uh, Jamesy. Ja. Jamesy. Ja. <laughs> Inte <Ni vet>, Jamesy. <laughs> det går bra men Nu nu drar, om, nu drar jag, en <laughs> parallell till en annan serie. Han han vet han mördar ju en person i buren som kommer in han Med sina handklås och stryper han nu. Spartacus? Spartacus? Va? Alltså jag pratar om Game of Thrones nu. Ju. Men vänta, var ja. vart är du nu? Kungamorna sitter i en boju, ju, han är fängslad. Ah, han, ja. han blir ju tillfång. Ah, ja. han, han är en vi kille. fan långt tillbaka. Nu, nu, ja, jo, jo. jo. Är det ja. Ja. Två. Ja, men jag så Så han ju en kille. Ja. Han där har, har spelat till hem till gården i fyra år. Ja. Snäll, alltså, jag namn. måste bara säga ja. en sak. Jag kollar på Hem till gården, för det var efter Malå efter tio. Ja. Och då, ja, har ni sett Lock, Stock and Two Smoking Barrels? Ja. Mm. Nej. Ja. Oh ja. Ja, men du var där, Rickard. Ja. Och då vet du att eh, i, det handlar ju, ja, men det är ju lite som Snatch, den filmen. Ja. Så då kanske ni fattar lite vad det är för genre och så. Ni har kanske inte sett Snatch men... Nej, jag har inte. Okej, okay, jag tror får det får kanske är heter han. Han, Guy Ritchie. Ja. Skitsamma, du, men Rickard. Mm. Okay. Uh, jag vet inte Guy Ritchie men jag sitter och tänker på vilken Snatch. Ja, uh, det är med uh, Brad Pitt. Brad Pitt bland annat. Ja. Och... Eh, Jesus, uh, me Men du vet ju i Lockstock då när själva huvudhandlingen börjar komma igång och huvudkaraktären har förlorat i kortspel ja. så mår ju han väldigt dåligt och då mm. filmar de ju med en sån här kamera rätt som mot som an... på honom, ja, på honom så, så, så, så han. den rör sig ja. med honom mm. De gjorde en sån i Hem till ja, Det, var, det, det var, var en kille som förlorade i kortspel ja. och de gjorde exakt <laughs> så. Ja, det, det, det, det var det var episode 300, för jag, följde, jag har ju detta episode här hos denna ju ja det. men det är så alltså hem till gården och Lockstock och en smoke, ja, ja, ja, ja, ja. Two smoking är det är så långt ifrån varandra så det Men jag, jag, har, se, jag har sett en serie 03. Uh. Man märker ju så stor skillnad på att de måste kommit in i den moderna tiden om man får säga så mm. typ av de klipp och sånt och liksom hur de mm. filmar och så Lite copy paste stil. Den den jag kan säga så den har den är den i 73 så det är den största, eller längsta scen som någonsin har funnits. Nej. Nej, det är inte. Det har jag läst i alla fall. Nej, det är inte det är någon annan som. Det är har väl lett... de här days. Jaha, jag har jag, jag, jag, jag, jag det bara var jag läst på Wikipedia. Det, det. jag vet att Wikipedia, vet att Wikipedia mm. inte var alls sprider sig källa men... Var det inte så att det var först radio och så och sen så bytte över till TV? Jo e jo. Det här har vi pratat om. Har, har vi pratat om det? Nej, nej, inte vi, men vi hade ju en docusåpa-show. Jaha, där är inte jag var med, nej. Yes. Ja, har ja. inte grillat heller. Jag var inte med på docusåpa Är det någon som har sett Rick and Morty? Nej. nej. nej. Gud, vad ni bara namedroppade jag. Ja, men Rick and Morty är väldigt, väldigt speciell. Det är ju så här, det är en animerad serie som är helt sjuk. Den handlar typ om... Vad eh, fan är det som är vem nu? Rick tror jag det är som är typ så här, farfar till Morty. Och Rick i någon galen professor och har typ hittat vägar att ta sig till olika dimensioner. Så det handlar om hur de åker mellan olika dimensioner och bara... Det. Jag tycker man ska kolla på South Park. Påminner nästan om vad heter det... De, det? Keanu Reeves och någon annan jära skådespelare som är med och sen ska de rädda världen. Matrix. Nej. Ja. <laughs> Nej hur man vet hur man vet att familjen ja. gillar och har samma ja. sak. Oh, vad heter den? Den här bla blablabla Big Adventure. Ja, alltså jag såg den när jag var typ 12 så gick den. Jag var sjuk hemma så gick den på TV någon gång. Och jag har för att så här, sen när jag såg den har jag velat se den igen för jag kommer aldrig ihåg vad den hette uh, Jag kände upp den alltså det. Alltså den är den är så flippad så att det bara det går liksom inte. Jag var sina familjer vet att de följer om alla ni tre utan guldland kom ut nu nus av som att ni använde att Apple. Den är ja. skitbra. I will never trade. På tal har ni sett det? Kevin can wait. Va? nej, Kevin, nej. Can wait. Kevin can wait. Men han, äh, vet han, han som är snuten i varuhuset bland annat. Och King Paul och Queens. Ja. Mm. Han är så sjuk på skådespelare. Jag tycker han är jättebra. Typ när han är på typ taket och ska fixa äh, ta, det, ren äh, släden och det. Förlåt men hela det gänget. han Adam Sandler, Paul Blart. Nej han heter inte Paul Blart han heter Kevin James. Eller ah, som ah, som är. Kevin. Eh, så ja, det är de här, de här Paul gamla... Blart, jag jag. Ja han heter Paul Blart i ja. målkatt. Ja. Men de här gamla liksom... SNL snor. Mm. Jag hatar ju SNL. Jag tycker det är förfärligt det? dåligt. Ja. ja jag vet. Sådana amerikanska. Ja, mm, ja jag tycker jag tycker alltså, det, den det. det. är Den ser ni bra men ja. det är för att det är många skådespelare som är med som är den är bra. Billen ja. Ted's... Mm. Bill Ted's Bogus Journey. Där har ja, Ted's Bogus Journey. Ja, den är skruvad. Ja. skruvad. Har du ja. sett den? Nej. Den är helt. Riktigt på skruvad. TV. Nej, alltså det är länge länge. Det är länge den finns och kom ut innan vi föddes. Vad hette den sa du? Billen Ted's Bogus Journey. Aha. Ja. Den har jag nog aldrig sett. Det börjar med att de typ dör. Det är något skit Döden är med uh. dem hela tiden. Uh, så uh, så the, det är en ja, massa konstiga varelser som mm. dyker upp scenen. Den är, den är rolig. Uh. Eh, annat bra tips är Freddy got fingered. <laughs> <laughs> Tom Green. Ja, jag vet att det låter väldigt fel. Bra <laughs> titel. Eller vem Tom Green är? på vad man gynar. Ni vet mm. inte vem Tom Green är. Han okay. mm. är stå komiker och författare som mm. har varit med sedan tidig 90-tal. Eh, helt skruvad. Men den är jävligt rolig i alla fall. Och eh, Strange Wilderness också. Där har vi honom. Det är en ja, men han vet ju vad det är. Ja, när man, ja, när man när kör var... bilden känner man igen, Ja. ja. Han, det är han som har gjort den här Freddy Gotfinger. Det handlar om ja vad fan vad heter Ben Affleck? Hans brorsa är K Casey Affleck med. Ah, ja, det är fan. Casey Affleck är med. Eh, mm. ja. mm. spelar hans lillebror så han spelar Freddy som Gotfinger. Han var det Oscar Nilsson. Det Ja, i vannan för Manchester. den där Manchester United. Ja. Och sen var det så många som hatade på honom för att han hade Eh, fake anklagelser för sexuella trakasserier mot sina co-hosts eller eh, co actors Var det mm. inte han som hade blivit anklagad för sexuella? Trakasserier? Jo, alltså han hade fått eh, anklagelser. och det stämde inte, men det var fortfarande du blev en hype och bara... han fick kritik för att han fick fake anklagelser. Yeah. <laughs> okay. Ja. Okej. Du borde få riktiga anklagelser. <laughs> no. <kör> inte riktigt <laughs> men det var ju först bara jag trodde de på på det sen sa de det fake bara alltså. Nej. Nej. Det typ TMZ och sånt skit. Vi kan droppa en till TV-serien. Vad <laughs> Modern <laughs> okay. Family? Det är ah. den, nere, ah, den är så sång är rätt bra. är rätt bra. Helt ärligt är är är jag, tr är. jag, jag tror annan än folk fortan tittar på den är för att Sofia Vergara poppar ut sina boobs mer och mer för varje säsong. Oh, ja ja ja. Men det är inte därför jag tittar på den i alla fall. Nej, inte nej, nej, nej jag tittar på, jag, nej jag tycker <här> om den det här par det homosexuella paret tycker ja, jag heller ja. jag gillar Phil pappa ja Phil äh, det är Phil bästnej Phil, Phil eller bäst. pappa ah, det är Elbandy ja precis. Cam och ah. Mitchell ah Cam ta. och Mitchell ja. att Elbandy men är med så kul. Åh, Albin. Eh, Ed Helms. Nej, det, det är, nej. En uh, fan, he är det fan någon skoj. Eh, Ed Harris. fan. Jag kollar, jag har appen, jag har jag har TV-serien. Han ju han hade den här serien L Bandy. Uh, ja, eller ni han. Han ju, scenen, uh, jag, nej, jag menar Galu so so so so so Sofia Vergara, Sofia Vergara, ja, Kille. Ja, Ed O'Neill. Men Apple hon är väl med Anchor Man filmerna. Ja, de är jävligt proffsiga. Nu pratar vi alltså om som with Children. men det är en bra serie. Ja. Det är en sån det är sån här bra tidsfördriv. Det är lite ah, som vänner man sätter på och det ja, och så Nu man Ni, andra jag, så. På, jag Det detta och inte ska heta TV med familjen. Ska det, det TV med familjen? Ja, vi får ju skriva ja. spoiler mm. i alla fall. Ah, spoiler mm. warning. Och nu undrar jag bara om detta? Vadå, iTunes? Game of Thrones att, blir, vi, att, vi sitter, att, att vi sitter och pratar om spoilarseer. Fast vad har vi sagt Game of Det är en serie vi har spoilat som är 10 år gammal. Vad ska de göra? Nej ingenting. Och så har vi Star Wars. Vad ska du göra? Vad ska du göra? Är ju fan ett och ett vet, vad, vet, är det vet, vet vad vi borde säga om de, de säger någonting Mackering åklagaren vart är det, det är inspelat? Mackering jag, oh, jag gick ju förbi där jag och så skrekade lite fram ute. <laughs> det var ingen som fattade <laughs> mina kompisar <laughs> <laughs> Det skulle vara lite <laughs> rolig så här och de bara, så de fattade inte. Men eh, ni hade ju fattat så det, det jag, jag har sprungit förbi jag när de spelar in för just det. Ja för de spelade för ja. programmet Men är det så allvarligt som du ser ut? Att det nej, så... nej, nej alltså de, Det är ju liksom mm. Två nissar som springer runt Och sen bara er Och lägger de på lite dramatiskt. Det känns inte alltid som att det borde vara så allvarligt Allting som händer Då händer ju saker Jo, jo, jo Men allt som kan inte hända så hela tiden menar jag. Men just Macke var ju special för. ja. men... Jag förstår inte vad du menar Nej men alltså, allt, de måste ju klippa bort en massa skit som inte typ blir så allvarligt heller som de filmar. Men vad var ju så jävla töntiga, kollar på det. Vad heter det typ? 112 ja, någonting? Det. På liv och död. Ja, för då får man ju följa både polis, brandmän, ja, allihopa. Mm. Mm och så var det polisernas tur och det caseet de hade det var en graffitimålare. Mm. Och det var så här dramatisk musik och bara, Åh, nej men vi har ju bevisen här. Ja, oh, ett par jävla burkar. välkommen välkomna till Sverige cool. mm. Mm. Det är dock jag såg, det var att de hade en kille som var i ett hus och sa de han hade sju pistoler och ett i väg och så här som typ så att ta in pekebusarna och grejer. Det var det lite spännande att se på. Mm. Blev det skottlossning? Nej, för att han kom ut så bara jag ger mig. <laughs> ja, men det var ju action. Mm. Nej, jag, att det... jag, jag räckte upp händerna för att jag kom på att ingen ska se vad jag gör. Ja, det har varit mörka hade det varit. Uff. Då då alltså då hade, hade de då krävt att han sprang ut och sköt men, för att de skulle få filma ja. <laughs> där är där cops lite roliga måste jag ändå säga titta ah, på cops som är fake också. Ja det är det kanske. det är fake. Inte allt väl eller då den som Är bad boys bad ah. yeah. ja. men the the film film finns det finns alltid svensk cops typ. alltså, inte inte filmen nu men oh, har han inte gjort är lite rolig har de inte gjort en rip off med som cops Men på svenska. Men nej inte det tunga allt oh, det, där. Det, är, det är ju den typen av program Bara att det, alltså, Cops i USA, det, är lite så, det känns som ett MTV-program mm. Det är ju filmat lite på det sättet så här Nej, det bästa med Snart är det Jersey Shore uh. Men, när vi Det på finns police. en Georgie Shore också uh. Uh. Uh. Det, måste, uh. Uh. Uh, det var det jag menade, förlåt nu jag helt fel. Jersey är ju slut, Georgie kommer en ny säsong nu uh. uh. Är det den som är i Storbritannien? Uh. Uh. Ja När vi pratar police and Men, and Alla är såhär kom det det är en speciell kockning uh, När vi pratar om polis Ay, så bye. måste vi nämna en speciell polis. Walter i 112 Aina. En dubbel nyggar och Jag vet inte. Är det också så Han har aldrig sett ett två vad är det han heter? Han Martin, uh, han Martin. han kände jättemånga kända. Det är ju med hon uh, han som är med i Bäck och så vidare han heter. Vad då är det, ett, man, det är, det det är ingen inte... som har sett den här scenen förutom du. Så det blir jag tror det. Alla hade sett det två på... Twyna. Ett... Måns Nataljesson eller vad han heter. Men alltså vadå, det, det är inte på riktigt. Alltså nej, nej, nej. nej. Alltså han, skojar. Han är en det jättestor och typ. Innan jag kan gripa tjuv måste jag äta en dubbelnuggar. Så så typ, eller för sig de skulle vi kanske inte kalla det till två aina. polisskolan är ju en kult. Ja, ja. Nej, ja, så trakig. Jag har aldrig sett det. De första är bra. De, de går de alltid första. på tv typ. Alltså de är inte jättebra om det är kultfilmer. Ja, de är inte bra alls. Nej jag bara sagt att kultfilmer. som Manta Ja det är kanske. Det, det är många. Så, ja. Vad sa du? i sexendis sexen. eh, Fredrik Hallgren tänkte jag på. Ingen aning. Jag, vet inte. Eh, men, eh, jag tänkte där med polisskolan. De är ju inte bra men det är, ju såhär, det är många skådespelare som är med i den som sen har blivit ja, väldigt det. stora uppskanda. Ja. Alltså jag ska, Oj vad händer nu? Det är bröd, skit. Nej, det spelar jag in fortfarande. Ah, okay. Något som fortfarande ah. förvånar mig dock är att... Uh, vad heter han? Uh, uh, fan heter han. Uh, alltså i Back, in the future. Back to the Future. Ja, uh, uh, inte ja uh, Vad heter han? Äldre skådisen. Han som spelar Duck. Ja, oh, fan heter han. Uh, han lever fortfarande. Ja. Han var typ 60 bara då alltså, är... Han är professor. Mm. Ja. ja, jag såg en bild nyligen när det var så här. Oh, han ser likadant ut som förut. Det är lite George... Vad heter han? Nej. Michael J Fox. Mm, Fox. Ja. Han ser nog är gammal. Är lite... Han har ju lite åldrat. Men... men han har ju ja, väl Parkinson. Park. också. – Jag kom på vad jag skulle säga i början Vad är det Att nu finns alla våra avsnitt ute. Så alla våra. Detta är vårt sjunde avsnitt. Så nu finns alla våra avsnitt ute och vi är Som jag inte vet vad jag skulle berätta det. – om ni lyssnar förhoppas så lyssna tillbaka. Nu måste jag get. Ja, hej då Rikard. Vad ska du göra Rikard? Jag ska till kasta. då glömmer inte att Rikard löper till de lilla käpparna. Hälso Hanna Hellqvist. Hoppa in i botten. Ja eller hoppa. i vänen blir det inte vattnet. Hej då, dricket. Nu ska jag dra till helvetet. hej då. Ja, han, han drar åt helvetet då. Karlstad. Varför så han sa ja. att Karlstad. Karlstad i helvetet. Jaha. Varför det? För att han ska till helvetet sa men han ska inte Karlstad så. <skratt> Bara rent generellt att Sorry till de som lyssnar i Karlstad. Ja. ja. Alltså vi har ju faktiskt ändå en del lyssningar. Ser du hur många vi har nu? Nej nej, nej jag säger ju det. Jag säger ju det vi har en del lyssningar. <skratt> ja, det ja, var roligt. Vad kul. Ja. Hallå familjen Ja nu är vi tillbaka. Jag tänkte Ina, vi, vi måste ju ha jingle innan vi lära känna gullan. Nej, tack. Ja. Vad ja. det är det viktiga, när man har familjekalas så måste man <skratt> känna sina familjemedlemmar. <skratt> Och jag menar, Innan oh, okay. tiden här så alla vi andra fyra nu gick i så vet de ni lyssnar känner ju oss. Men vem är du gullan? Vi har ju faktiskt nämnt dig i Gullan några gånger. Ja, det var ja. jag ju känd. Har du tittat på vår avsnitt? Nej. Du blir nämnt några på något avsnitt. Jag minns inte vad. Det, var. det bästa, ja. eller hur? Va? Det bästa avsnittet. Ja, avsnittet. ja det var ju förmodligen det. Ja, mm. ja, det måste vara bakåt. Jag kände att det var the one för mig. Ja. då. Liksom. Ja. Ja. Ja, men vi vet ju att du är från Stockholm. Det har vi. Utan Sväsby. Yes. Eller jag är född i Norrtälje. Ja. Är det nära Stockholm? Jag var inte så bra. Det, det är ju inte Södertälje utan det är norr. Är det nära Södertälje? Det är norr om Stockholm så så det är Söder om Stockholm, ja. så nej. Mm. Jag var i Stockholm med helgen. Bork. Ja, det fan, var borken. fan kul. Mm. Ja. Gött att har inte varit i Stockholm. Nej, det, det är ja, så det. konstigt. Men, ja, jag jag, men det är för att jag har varit typ uppåt. Jag har bara varit uppåt till landet några gånger. Okay. Har du varit i Göteborg någon gång? Har, har ja. du varit norr om Stockholm? På ja, jag har varit i Umeå. Men fan har, jag har du missat... Ja. Det är ändå huvudstad. Skitsamma. Ja. Ja, och du, han går i samma klass som oss då, Jag går ju medie och, och kommunikation med bioproduktionsinriktning. Mm -hmm. Ja, precis som alla andra. Hur, ja. hur tror du det gick på ditt test då, Gulland? Ja, just det. Vi hade ju test. I varje mm. kurser. På jag jag hade ju fler rätt än fel i alla fall. Oh, härligt. Hade ja, härligt. Vad sa du, fler fel? än Tvärtom. Fler rätt än fel. Ja. se. Men jag tror inte det var på den här positiva skalan, tyvärr. Jo det. Men jag. alltså jag jag måste säga jag tyckte jag, när Erics, eller Hannes verk kanske jag tyckte det var lite svårare men det kan vara för att var på engelska man skulle komma på ord och grejer. Mm. Hannes då ja. lärer det I men om jag, ja. ja precis men jag får säga det mm. alltså, för att jag tyck, men jag trodde ju så för att på svenska kan man alla grejer men sen skulle komma på de här orden på heter på engelska. Ja. Då här samma som vi skulle komma på vad målgrupp heter, jag inte jag har satt att tänkte bara jag heter ju target group. Jag satt ja. och funderade på vad det heter det bara så Gold <laughs> Jag skrev, skrev Gold Group åt det var på något ja. annat. Och så bara åh tagigt kepet Nej, det Nej den här kuren har ju fan varit ett skämt tycker jag. Att de det var, var det var kul att sända. vi, vi det jag, var kul att sända men vägen till sen ja, Jag har ju varit, varit i ja. samma grupp nu när vi har sänt och vi har haft det rätt så kul. För de som ja. lyssnade på heat of the Moment så var Men det ju... var inte mitt fel. Ja, lyssnade någon av er på vår live, sista livesändning? Ja, jag, jag, jag, ja. Ja, jag kollade på er på ja. Facebook live Ja det var ja. det jag Och ja. den, Vi hade ju massa problem med det den ja. två gånger. Du får berätta, er, en gång varför ni gick ner det var uh, Ja just det Ellen DeGeneres vi hade, hade en Lens lån Continent. som vi hade I, en, liksom, i vårt program Så uh -huh. de tog ner en program med det. Jaha, jag älskar Ellen DeGeneres ja, Men jag gillar inte hennes copyright lager Nej Nej, det är alltså så att vi, det här har vi gått igenom förut och vi ja. gör radioshower. Och Gullan och Mattias gjorde mm. det tillsammans med andra studenter. Precis. Och det var hit of the moment. Ja, vi hade battled. Vi hade liksom två olika topics ja. som mötte oss. Ja, Gullan har ju battlat en gång mot varandra. Ja. Då vann jag. jag vann. Vad var jag det var. för battle ni hade? Ja, vi hade filmer versus tv-serier. Ja, och då vann jag. Jag vann ganska uppenbarligen. Vem var Nej, pro vad? vad? Jag var pro-movies. han jag var, var tv-serier, ja. Ah, okay. Gullan tror att han vinner mest. Det är bara för att han blir så ledsen annan. Det känns som att Gullan är lite Mer åter... jag, måste säga, jag jag hade jag, hade bara, jag, jag, måste säga, jag hade bara argument men det var svårt att säga dem för jag var på engelska ja. det gjorde du bättre men du hoppade du fick hoppa in som hoster i senaste ja, jag, jag fick reda på det tidigt innan så jag bara ställde så här jag står i studion nu nu ja. bara så här, Säga, typ. ja, hela så. programmet blev improviserat för den som skulle hosta programmet har trodde vi skulle börja en timme senare fast vi, fast vi skriver ja. det tycker jag är för jävligt är så. ni så till henne hoppas jag. Ja, ja. Jag blir skitad hon, bara men hon, hon, hon tittar jättemycket på oss idag det var, ju, det var ju hon som fyllde idag ju. Ja. Hon, hon, hon tittar jättemycket på dig Megullen. Ja men för fan för hon droppar ju in i visat där ja. ute och, ja, och väntade så på hon var ju typ och på en kvart innan. Hon, och det sjukt det att fast vi skriver till henne en kvart innan hon bara sa jag kan ändå inte komma tidigare jag bara nej. Okej. bor hon då? Åh oh, gud, för det går men, inga men från Men hon Roslätt. var ändå i centrum. Ah, me. oh, fan. Men, ah. Dubbelbokning. Ja, men jag menar, det går inte i när man är grupparbete. Ah, det behöver vi inte ta igår igenom. Ja, det, det är en annan historia. Ja. Ja, men alla ni ska, ni ska ju läsa videoproduktion, ja. eller? Alla ah, utom yes. Kajsa ska göra det. Ja, jag ska Lön. göra en hemsida istället. Men då kan du Lön. göra en hemsida till familjen när vi kan släppa vår avsnitt. Nu. Nope. Ah, hey. Jag ska göra det till ett ah, företag. Men vi är ett företag. Nej, det är vi inte. <laughs> Tänk om det blir så här familjen ab aktiebolag Jag tror det finns faktiskt. Tror ja, det jag tror, tror jag. Också. jag men... tror det finns. Ja. Mm. Det kan just, just vanliga man... ord dessutom. Det är ganska vanligt att någon mm. folk har patenterat och sånt. Ja. Kanske. Du får hitta på något nytt där i sådana fall. Uh, det tror jag. Fin. Matte AB. <laughs> matte, det är <laughs> jäkla kul att ha. <laughs> mm. nej, nej. Skånska matte. <laughs> istället, för, istället för skånska byggvaror mm. blir det skånska matte. matte. Kallas du ofta matte? Ja, jag, det känns ju. inte som det. Jo, ja, det, det är det, snarare, Billy det, det, ja, men det är för att jag har så många olika smeknamn. Jag kallar dig för Billy Boos. Varför? <laughs> för när vi var i Köpenhamn, jag och Gullan och vårt gäng. <laughs> så var det så här att vi var på en pub. Eh, jag kom till, vad kostade ölen? 15? Kan du ha det? Han, uh, vi kan säga så här. Han la 1400 på 400. en ställe. Ja. Den här så, hittar jag har. Som priser var. för liksom lägre nacka. Ja, en men, öl kostade typ så här, 10 eller 15. Nej, hur hur typ, mycket typ, köpte du det? Genbot, jag fick för mig att bordet aldrig skulle vara tomt så jag var köp och riv så jag kommer brykke det. Var det brickor? han som betala i den fyran då alltså, eller? Ja, jag drack mitt shit men Matte kom in med fler och så, så, så där några tjejer han var. Så jag bara såg lite pengar jag ska dricka för. Var det lite kungen bara. Ja, då alltså där där kommer till hotellet så att på, på jag somnade på golvet, jag satt ju sovande Jag sitter på golvet i hittan mot att sova Visst, du sov ju på golvet Jag, jag satt alla natt jag, jag, jag var lejoman så jag hade svart i ansiktet Så jag sitter med min Hå? huvud så, I lejomanen. ja Bra <laughs> Och så sitter jag helt svartmålad och sitter och sover på golvet För Jag har blivit köpenhamn Men äh, <laughs> Det <där> är nog ett till heter det Pentagon Va? Det är klubben vi har svarat på, hette den Pentagon Penthouse heter ja. den man man inträde vad var det 150? Ja just det sen fick man hur mycket? man ville man bara lämnade in flaskan på fick man gratis i baren. så vi bara drack och drack och drack. Om det är ju så billigt köperna inte ska Billigt vet jag inte om det är längre. Jo. Alltså om alkohol är det inte om du är i form Tyskland. Nej men Tyskland är ju alltså. Ju längre ner i Europa du kommer ju blir det billigare. Ja jo jo men jag menar när man var liten. Alltså, du menar, innan jag köpte, när man var väldigt liten då, när, när, man var var spät, då. <laughs> när man var med sin mamma och pappa och så, då var det jättebilligt i Danmark. Mm. Var då en öla kan typ tre spän på natt? Fulöl. Ja. Ja. Jag tänker, jag jag tänker nu om man handlar om flak och alltså, ja. köpa hela... Nej, Jag har tänkt nu när vi var där så gick vi alltid till Netto så ja. köpte man sig några fulöl och sen ja. var det bra med när det. När vi var där ja. så köpte vi tre flaskor, sådana små syra tre flaksid och så gick vi och satt oss i hamnen. Nej, den svenska metoden om man ska köpa öl är ju kryssning. Mm. Äh, varför det? För det är typ ja, 100 spänn spän billigare. Ja, okay. Vad var kostnadsflak då? Ja, det kan vara 100 spänn. Ja, då är det ja. Jo men det är ju så studentkryssning Ja då ja, det typ alltså, du... Galaxy ja. och, eller... Men vad är det? Ni var på studentkryssning? Äh... Ah, ni har varit då. Ja, det... jag har varit på ja, såna. Men jag var på, senast var jag på Vikingline och då ja. var det så här jag drog på en fredag och då var ni, är, Vi säljer inte alkohol på helger var Va? Va? va? Så det, jag la typ ett och fem på alkohol på båten är istället. Är det inte bättre man att sälja ja. på, på helgerna på farlagen? Ja, men det yeah. blir för kaos tydligen. Man bara, va, nej, är, det men är det Men är det, är, det, är det inte därför folk åker på mm, båtarna? Alltså, <laughs> man ser det inte mycket barnfamiljer också som åker på typ tikt. Yeah. Alltså. Det var ju där som var det värsta. Nej, var bara pensionär på båt. Ja, när vi hade studentkryssning, jag tvängde att de hade abonnerat den båten. Nej, nej. Jag körde ju vi, hur många ungdomar som helst. Det var ju liksom vi och alltså, tio mm. skolor eller någonting. Och sen lite pensionärer. Ja, men, det bästa är nog, vi var i Turkiet så gjorde vi sån här partykryssning. Då skulle de typ typsa, det var pirater och de hoppade guntor, skumkanoner och skum var och så, hur mycket öl man pirater, ville ha. Är typ. du gamla tror folk? <laughs> men det var ju det, det var ju pirater och det sjuka var så kom man dit och så trodde, de de in det, sålde, in, sålde in det så som, som typ så för studenter typ såhär, det var ju mycket studentresor det var mycket klasser alltså många åkte till Turkiet bland annat. Okay. Så kommer vi dit och så var så pensionär barnfamiljer. Sen slutar slutade att vi står typ på dansgolvet i skumkanoner i badbyxor typ dansade själva såhär, bara, yeah. det Själva så var Det Och sen fick man, man fick gratis mat och gratis vattenballon, oh. det, det är viktigt. Och så var det Medelhavet. Det var kul. Har ni tänkt på det i bufféer? Mm. Mm. Eh, om det finns en barnbuffé, jag tar det nästan hellre där, för det går godare mat, <laughs> både och. Det, beror på var... det är typ pannkaka och jag sånt. Jag tycker inte ofta typ. det är barnbufféer. Alltså, om, typ, om har ni varit på men... något bröllop eller något där det har varit buffé istället för så här, servering? Nej, alltså, mm. jag har ja. aldrig varit på bröllop. Ah, mm. okay. Det är, mm. är ingen förlust helt ärligt. Nej. Det är kul. Um, ja, och... det beror på om det är kanske en kompis som gifter sig, det är det kul. Men inte ja. så att du ska vara där med typ någon kusin som är släkt på något vänster. Ja. Eller... Men grejen men att när det är barnbuffé då är det liksom dig det goda snacket liksom. Ja, det kan jag ja. tänka mig ändå. Men får man liksom annars är det typ va. Ja. Men vi killar. Alltså, är det pankaker bara jag som typ med? Så här, umgås med hela min släkt? Jag tycker jag <laughs> det är kul att umgås med slit. Pizza pannkakor och sk fritera kyckling liksom, jo, jag är alltid med min släkt. Alltså, jag släkt. typ så här, en gång om året minst. <laughs> så eller ja varandra blev kanske ett sagt. Så har vi så här, då vi Vi träffas i vi alla 120 på ena sidan min pappas för sidor till exempel alla 120 tar fot och vi sätter in i tidningen att någon från Lindströms släkten så liksom. har vi så på alla olika håll och nej och så vi tar fot och vi dricker gott och vi har det kul och så där. och dansar och så mm. ska man ringa Rickard säger du mitt i podden här nu varför ska vi ja. ringa han ska vi ringa Rickard ser ska vi vänta? Ja, vi kan ringa. se om man verkligen är på väg ja. du vi är snart tillbaka You're my family and I love you, but you're terrible. You're all terrible. Som, som ni hör så är det ju lite, lite telefonsamtal på gång. Ja. Ska vi säga vem det är vi ringer? Det kan vi ju höra. Det är Mahmoud. Mahmoud. <laughs> vi ringer åklaganden. Vi <gård> Det var det ringer nu. Ja, det, det. ringer. Det ringer. Uh, får jag jobba Jag har hytt. Mm. Jag får mig att säga hejdå alla. Jävla högt. Ja. ja. Misorigt också. Ja, Fan hey. hey. kan jag inte. Hej. med bruttan. Det är, är, är därför jag har satt på sådana här svordomskanal på i iTunes som varit explicit. bra. Ja. Varför? <laughs> det? Varför det? får vi inte svara? Fan har man sagt nej så Nej, Rickard. Så så vi får svara. Ja, det får man fitta, det. Fitta, fitta, fuck. Fitta. You. Nej, sluta. Jag ska. Snuskpelle. Mamma ska lyssna. <laughs> oh. Moşa. Hey, det här är Rickard. Jag kan ha det här just nu, men lämna gärna ett meddelande så har jag om två tre nej Sug min rad Hej, <här> hey, det här är familjen! Macke! Ring och ring och sug vår rad Är Hejdå! Hej då. Har vi en gemensam röv? <här> jag vill. <vet>. Och <här> tala om och säga hej då, vet jag vad du blir tack för nu? <här> Att säga hej Nej, det är Men som sagt, vi är ju tillbaka nästa vecka. det här blir ju väldigt flamsigt, men vad fan, det är ju rätt kul det. är ju det som blir för familjen ibland kan familjen vara på bra humör. Ibland kan de vara på bakisumör, Ibland kan de bara vara glada. Idag är eftertänta humör. Ja, det är. Ska vi få jobba nu. It's it's Friday, it's Friday. Ja, det är faktiskt skönt att det är fredag. Ska jag sjunga för dig i slutet? Vad vill ni höra? Jag vill ha någon Madonna Open your heart for me, baby. Eller vänta, får jag ändra mig? Ah. Jag vill ha Cylindion istället. Nej, men jag kan inte. Och jag kan! Ah. And I yeah, will They're always Det är inte Cylindion. Nej, inte Cylindion. Oh. Är det inte? Nej. No, hey. Det är det ju. Det där är Whitney Houston. Ah, ja, just det. Verkligen. Ni tänkte uh, på... Yeah, uh, uh, ja, ah. My Heart Will Go On. Men det var ju jag sjöng väl? Nej, du sjöng Whitney Houston. My Heart Will Go On. Hur går det vi måste få in, in visslingen först. Uh. Uh. No, no, no, no. Ah, nu skiter vi i det här. Oh. Oh. Hej då yeah, allihop. Vi är tillbaka nästa vecka. Yes. Bye. Bye.